Gurekin dugu Julene Echeverri paseko Egun antzuri? Egun antzuri. Pacheco eran behar da. Ez Pacheco. Pacheco. Ha. Alta idatzean nuen, eh, paperetan, mena ez un txai duriz. Da txai. espikatuko diguzu. Lehen uh, xaratar gomitazida? Uh, Asi dugunetik txaiu hau. Zerbait egiten dauzo? Bo ez, kontenta la ere hoi meni zaitea, me... Hala... Sarataka agaiten dugu, etzira baitez bada saran bisi guai? Ez, ala sarataka nahiz, eta beti sarataka izan nahiz, baina lagis bizi naiz orain. Hori bihotzean atzikitzen da, saran. Hora, hori da. Kasu, eh? Atxikiak ziste saratagak. Ba, bai egiari. Egiari. Hade, handiure, ne? Uh, Nor zida, uh, nungoa, errandugu, baina, oailan uh, egiten duzu, hain nizamon jorosen, eskolegi kolaborantza gambaran baita zure erlebeltzaren ahloa, animatzaile zira elkarte untan, horne, espikatuko diguzu nola egiten den lotura, pertsogintza bat aipatuko dugu, dantza erubian ere, beti egitzen duzu? Ez galitu adut. Ah. E santzinen ere hemen uh, gure miko hauetan uh, hau aipatzeko saran uh, bai orde taldi bat uh, sortu bait zituenuten eskataldi bat berriz Bai hori da eta beti bizita taldea Beti bizita gaidet. Ben ez indenakekin Ez hala, sobra gauza sin diraekin. egin. su cercilla ikasteolako hau ja Baila, beraz, ni ikastolan uh, asin nintzen txaran, gero joan nintzen Piageslar kolegiora, etxe parera gero liseora, eta gero bemaleruskik asketak ezin izan ituen Euskaraz egitu. Beraz, joan nintzen pauera iru urtez, egin nuen licentzia bat uh, geografian eta lujaldeko uh, amenazeman du territorak uh, aspektu hortan. eta hor azken bi urteak uh, alpesetan pasaditut, Zavoa Eskualdean, Egin dut, uh, master bat, uh, mendiaren inguruan eta laborantzaren inguruan uh, mendi aldean. Ara. Ah, komparatzen alda, zagoako egoera, hemen guarekin? Ebe, ez sobera. Ez. Han, uh, dira, uh, biziki hain dira, garapena apena, biziki zuten horiek uh, garai batean uh, turismoarengatik Eta hemen uh, bizikat gibelatuakoak gira, baina alde batetik uh, gauza ona da gibelatuak izatea azkenean... Uh, gu uh, ljadeentzat gero labor zarentzat horiek uh, gauza garatuagoak dituzte, blazoreeko hiizpenak hobeki uh, saltzen dituzte ja Fè, Manera batzen espizeko. Bedak ba marka bat edo azaba Aupeak eta bizki ongi bizi dira, beraz uh, laborariai ere be, laguntzen ematen diete eta golabe tropa txikiekina direza ama bost beirekin uh, ae bofugari eskek bizitz al diratzen altzimenez bai, hemen ez eta pentsatzen hal ere ez. Horekin bakarrik. Ez. Ez egitenu iludiak egitenu? Alta pentsatziko da eskolegian ere badela iludi xaltzen duen iludibat? Ez aborxaz iludia da bat ezerean direla mendialde zonaldean, beraz laguntza gehiago dituzte, zenta risko gehiago dituzte. Nekeziagatik, edo? Hori da, gero horien produktuak valorizatuak dira, zenta kooperatiba bat zua xaltzen dituzte. Beraz eh, esnea ongi erosia da, presio honetan. Hemen ez abetik asua esnea xaltzen, laborariak presio askia paletan xaltzen duze, eta ez dute horiek presioa finkatzen. Han gauza ez berdin da. Beiak dira gehiago gala? Bai, han beia initzeta ardi biziki gutxi. <laughs> bai, ez dira da hori ere. Ba, ba, e, bai, biziki. Eta zek gasnatzen dute? Eh, bai, ez dute hain, fa ez dute initzek orrien etxaldeetan gasnatzen gehiago kooperatibek dituzte uh, be gasnatzen uh, gasna horiek uh, laurarek esnea saldu eta kooperatibetan uh, Gaz nahi sortu. Enpresar ah, bai, privatuak baino gehiago kooperatibak dira. Ah, bai, kooperatibak dira bai, hori da. Beraz laborariak bau teorian parteak kooperatiban eta hori esker lanaren lan dira. Eta dutzat behar genuke gehiago hartu hemen. Aope eta holako sohomagiketan, bai adibidez, gero, uh, mendiaren garapenean uh, ez bortzaz. Uh... Eta turismo ertenu zularik, zer da leheratokien gat, eski... E eta horrein, gero eta gehiago, dira lausa soieko uh, turismo baten garapenean horiak, beraz, ba, eski abadute, beraz, horiak, uh, diak, kanpoko jendeak jarraztan dute, eta gero, uh, udan orain gero eta gehiago, be... Neguan ez, gixera bilak bilaak dira Nujanle horiak beste praktika ba, bat zuen zatera bilaak dira. Bide ez, bicikleta, mendietani bila, bo, gauzainitz. Hala, berazok, huiak lanadute, alta hemen pide nuetara joan ez, negoan bai bada lehatoki kirolo baina udane joa itema gira pide nuetara egiak hilag dira, eta mm -hmm. anez Hori uh, gerratu dute ai gune bilakatu da. Bai, ez ala. bait espat da hambiziteko atike bai ane uh, ba, bai bai laborariak han uh, an, beran bizitira bai nikoa Benat... ba lagun batzuekin intuen eta denak uh, be han bizitira bai urte gustian eta problematika baita xe uh, etxalde baten xe gidan badira gazteak instalatzen direnak gero gutxiago hemen bezala uh, gero ta gutxiago iridia dio dira bai iridiat lan alatzen dute ta hartzen dira beluja be orain uh, gero gutxiago badela beraz uh, Gusta ditularik, e, bazkinan, e, gero laborari hain nintzek, jakimak da, han baitzuzte bilan, bat, laborari dira eta neguan ala ere ski e, gune eta lan egiten dute. Eta hori gero, eta gutiago egiten alko denaz, e, begaztak asidira biskat mugitzen. Mm -hmm. Aldak eta klimatikoaren gati, bai, egitea beste. Bai, eh? hori da. Elok gutiago baita. Ba, bai, hori bai. Mm hori -hmm eta zuzk savoren be das serine sino no no hirurtas? Ber be das nikigen master, waite, eh ichian in le bourger du lac, ta konitzan hirurtas, mastera sen aménajement de la montagne option agriculture. Ta be das ania ah xin intzene pastena formakuntza bat mendiko gidaizaiteko, ba ez ez dana inukatu. Ba irana nintzen eta be la master bat eginenan hiru bi urtes. Eta gero, ala, dut uh, joan den uh, beberaz 2000 uh, weko, uh, azaruan, unhat, eta hogeita laueko azarroan sartu nintzen eta ikusien noen laburantzak anbaran bazela postu bat, eta hortik uh, laburantzak anbaran sartu nintzen. Eta, se, se profila zinuen hor chartzeko ordean zertan chartu zinen? Eta, ez nintzen bate nire profilari lotuazen lan batean chartu, ama ordu baten ordu eskapenan chartu nintzen administrazioan batez ere. Eta gero hori uh, zen irailetika bendura, eta benduan uh, leirek uh, erantzuen joaiten zela, leira txoa Eta bera harri zen uh, Desmarcha kolektiboetan. Beraz uh, filiek emergent delako horietan, uh, animatzaile eta teknikari gisa. Eta beraz so, izena besteek bezala. Hukaita emezo ginen, bai, galdea egiten, eta besteek bezala. Itzofen pastunituen uh, lgahizketa, kariketa, eta agetua izan entzenean. Uh. Zer da hainara kastaduan filiak emergentori, uh, xailori? E beha, bat dit, nik bost, uh, bost filiak uh, kudeatzen ditut. Beraz, badira gaztaina elkartea badut, Beraz, gaztain ondokin lanen direnak Irina eta beste koizpenetan. Bat ditut, sasiak uh, diak uh, kudeatzen dituzten uh, ahitzain eta laborariak. Bat dut, uh, nuzteekilili kooperatiba. Beraz, hori gabadin uh, olioa egiten duten kooperatiba. Akoi peizan xarea eta gero da da, egrebeltza elkartea. Hau, zer da sohtu behien, behia dena? Ö, er, lebelza, ez 2018an sohtu zen, hmm. bai. Hala. Untsa, ba, ez da ene atzerik beraz. Ez, ahen ez aspektzen, eta hori dud <laughs> maiteazkin, nena. Eh. Eta maite duzu, ez chailba batean izaita ere. Ah, bai hala, hori da eri uh, gurilanaren hain uh, uh, iztasunek akartzen duena asken nantzen, eta chailba Momentu desberdinak ditu gara jauetan, kooperatibak adibidez bere olioa asaltzen du. Gaztainetan hainitz instalazioan dira eta gaztainarekin ez da oinu horien lantzari alohtzen. Erlebeltzak egiago dira, partikulak jainitz eta elkarteak sohtzak biste bisibilitate bat emaiten die. Sarxiak berdin behedin da, bilotxa eta zikirroria esker ezagupena hasten da. Alors, eta arbet, xail ba, bako txan, abantzamendua dezberdin adenez, ezagutzak e, e, bilzen ditut eta azkenan lortzen dut xegipen hori denetan berdin zen. Beti ikashten da, zokete behar duzu informatu, edo? Ah, bai, hain ditz. Bai, Zainta lehideak esplikatzeko, berak basen formakuntzabat ingénieur agro, Beraz bera ingeniaritza eskola batetik pasatua zen. Uh, Ni baina mundu bon, banitzen ere ezagutza batzu berazala gauza tekniko batzuetan oraino ikastenari naiz. bada beti ikasteko. Ai, ala hori da. Eta, horta or, or, aparte, eh, zure bizi prohibatuan edo bertsuralitzatik hobildu zira ere, hemen dut ez? Bai, beraz eh bertsuralitzazioan ikastulan, eh go ikastulatik aparte brasarana, Hago saiz buruarekin. Hora da, hasi ginen, eta uh, zinez txiki bat, nini mm. da izpa, Olaia, Ibai, Joanes, bizinez guti ginen. Hala, zen gure uh, momentua bizkin maite ginen, gero behatzi urtetan ere lehen bertxauda lekoa egin nuen. Eta gero ortik bebertxolaritzen asin nintzen, txapelketak egin nituen, uh, bai bak, bakarkan eta gero ortalde kako txapelketa parte hartu izan dut ere saratak Eta gero uh, be, ikasketek, uh, nola uxundun auten emendik, be, nituen gehiago behtsuo eskola hanpaktaktzeko aukera horiak, beraz, uh, sinintzen bo, ez du nahi alare behtsu olalitza zukonu, beraz gai emaile bezala hasi nintzen. <laughs> ala, bazen galde hori gazte bat, bertso gai e maile bo, hasi ah, nintzen. Eta gero, ala, horrein batez, uh, batez ere, joaitena eskai uetara, shaiok segitzen ditut, me ez bate uh, praktikatzen biziki guti. Mm -hmm. Te hor, haipatu behitu zu Joanes bat, ez dakit Joanes etxe beste zen ez? Ez, Alfaro. E izan da ere Joanes etxe beste beste bat gure gomitetan. Marka ah, bakatua hansi Hasi da. Ah, <laughs> E, Berzularitza, gero dantzan, hekian, ere? Bai, alak gu bat gu elkakti bat, eh, sazpiak bat dantzataldea. Txikitatik, hori ere, arritu dantzan. Gero, uh, ala, euskal dantzak urtsuak hasi ginen ere maitean, nita nire laguma txipi eriz, eta, ala, azkenan guk, xantzauriik eh, oandugu egiko handiak guri irakasita, beraz, eh, be, guri zen, ere, piskat lan orgen egitea, boh, hauxtean nahiz, bate hori, arritu haizan nahiz, gero elkaktiak betis egiten duz. Ala, eta gero beste uh, zehikin izan dutan egian, mehut ala. Talde, uh, neskaz alde ugeen sohtzen ari nintzen, uh, aritu izan aiz. Iru ugt ez, eta gero ala begideen joan nintzen alik alpestarat behag aldeitu nintzen. Ba, eta hor, oh, joitena uh, izorian ikustera eta segitzen beti nintzen. Beti segitzen dute? Ba, bai, segitzen dute. Ego aldean nari dira ez? Bai, beti ego aldean. Hori izan zen, balintza biskatz eta hemen ipak balintza gehiago dira, talde ta handiagoak eta gukoh... Uh, Eskata da, larea askitipitu da, beraz ez dira gehiago amabosanaka ari, baina amabinaka, eta ego aldean zen saantzauri gehiago uh, aritziko amabinaka, beraz ego aldeko euskaldi ganari dira. Alaike amabi duztua ide da, berdira ordezkoak? Ba, bai, eh, ordezko, bai, eta ordezko, amabosanaka aritzan ordezkoekin, baina bedan ugeita iruko ekipa bat. Mm. Eta zen, eta batzu ba erizainak dira, beraz azte urtanez dira be, beti hor, eta ara bakutsak baituko gure gauzako ondoan beraz ezan beti eger. Eta segitzen dute, eta ongi, lehen eratez? Baitza ba, unakorlotzan ba, ba, dituzte? Baitzik ongi harri dira. Eta baina, bon, espirutugu segitzeaz, eta horre... Azken ugtabiskat zaila izan da, falta ziren, neska Gauza da oh, geruta gero eta gehiago lan mundura goazela, ez da denak ikasketetan ginen, beraz aski libge eginen, behar lan mundura denak joaiten ari ginen, ez da beti egisitza baina, ari dira, ari dira. Ba, aste burutan lan egiten duten hori Hala, baina, hori da, batez ere. Eta gero behar da entrenatu, asteantzea gere? Hala, entrenatzen dira, aste azkenetan hostira leitan, eta hostiraletan, eta gero aste burutan gauza da, gero aste burutan gauza ziren, Baz, behar da beden, joan, egumbat edo bi batztan anlo egiten dutezen, eta bidaiar laire aski luzea da. Ah, bai? Ba, bai. Sok ez duz zuzure burua berriz ikusten ortan sartzen da. Ech, eura ez. Bo, orta za parte, korrika izan zira ere bishka? Bai, uh... ba, orta korrika elkaarteko bulegoan sartuna izor uh, duela aurten, bi urte gineitume aurten. Eta hala hor, uh, beneska baka janaiz, bulegoan, eta elkartan ere neska gutxi gira, beraz. Abai? Entzuten hauenak nahi bat duzara kohikara sartu. Abai, argikagida hori. Bai, neska gutxi gira. Zetan neska indiz badira kohikarari bai, onak. Bai, mea esaran uh, gutxi gira, eta gazteetan uh, oinu gutxiago, ezanen gerugu hor, adintakta da gehiago oitamak berruga jurtte, eta niko gehi ditut beraz hala. Gazte txoa zu. Hala, eta hor, uh, traile antolatzen ari gira. Oh, il avait été bouclé en bita, marche bouclé en. Ta la oxtane dirait ni. Ah, ici nak beiter dirait elle ya oxtane. Ah, dia bouca da. Ouais, den habité à. Smat parter trailer? Ça spion. Ouais, et tabété à du coup. Ça il naulish characo? Characo ricat trailer marche eno bi, guita marche en guita nan 22 no he men dir la staqeta. Malgré ça qu'elle a co. Fais quoi si ere. Ouais, je peine. Be... Zer pasatzen da horrekin moda fenomeno bada? Bai, moda fenomeno. Hor, oh, COVID-a bukatu denetik e, jendea atopeare mendian. Be, gero, arazoa da ez dira bortxazo hartzen e, mendiaren balioaz. E, hori da, zure xaila baita ere, Ala... berde boran aixaldia eta mendian bizitzea Ala... karrekin moldatzen dira. Be, batzutan baita batzutan ez, nik batzutan ez handiak ditut... E... Be, ikusten dudalarik, ez da nik familian, laborari, fe, laborari familia batetik heldu naiz. Beraz, guk, ba, itugu mendian, eta arti burta nioiten gerarik seka, eta baderarik mendian uh, lastekari batzuren zuurien, esakujekin, eta ez lotuak bohu. Ez zait, biziki komplikadoa ikustea, batzuk ez zutena oinu hulegtzen, uh, gure eskualdean hafet bat zuen zait, ez dela bulego bat, baina mendia. Hmm. Eta hori da zaila eta alde batetik, kaitak azketa hori, nun, be, laborari familia batetik eldu zira, Mendirazkoaz belan gisa ta beste alde batetik be trailak eta eshalldi gisa erabiltza mendia Hmm. Pozontan da eta isalitokia da eta bestentzat lan tokia. Stresatzen dira? Ah, Bede horiak, kabala horiek ah, jendak gustat edo usatzen dira ere zaldi eta betizo e be, eta... Jendeekin ez bortzaz, ez bak ondura hmm. gira onduratu biltzen, ez bortzaz dagoa shakujak. Shakujak dira zinez ahrazoaz eta jendak azkenan ez ditu lotzen. Jendak ez dira joita da shakujak libegatzeaz eta egun guztia etxe baxean da hmm. irian edo. La? Eta buraz, uri joek duz, inez, uh, arrazoa maiten, zita mazira putxuka baten gibiletik, bera, kese, galduko hitu beren usioak, eta idun hori joaiten alda, ahdi baten zait behri din, Arazofer gure luraldan arazo handi bat da gaur egun ta udan geiago. Beste 120 haztea eta badakita utetxi batzuk eta kasu baiten dutela hoji eta gero gehiago geiago ara, arauak hartzen direla ere. Er, ba, bai, beha, or, bai, itxasuna dies udan eta baiguran ere ematen dituzte garda batzuk, beraz gazte batzu xudakulanan ari direnak zen zibilizazio lan horietan oix or, xanaz wala baktiren hasi kuglutu, praktikaunak baiten askiran, naiz eta troaki pertinent normal batek bilaldiastan ikusiko ditune pankartan jorien non eman adiren sinets Zergim, agden eta zerrez. Baina, bo, jendako mena ez ditu ikusten. Mm. Aski handiak dira, baina, hala. Pena da, behar direla sigo hakeman. Hala, bai, maleruzki, bai. Julene mm. Echeverri Pacheco rekin girela. Uh, Pacheco. Pacheco. Pacheco. Uh, Nontik elduda justoki uh, ah. deitura hau. <laughs> Ebe, diakim, uh, agdena da, Echeverri dela nira amaren deitura. Eta Pacheco aitarena Amaren hadu ah, bai, gulenik. Hala, nahi zuen amak... Ke... Guk izan ezagun bere, eh? Bete dugu emaita aitaren alehenik, benan egiten da eta bakarrik amarena emaiten alda, ere? Bai. bada. Eta aita, ebe, aitachi, beraz aitaren aita salamankakoa da, eta gerla ezibila izan zelarik berarat eto gizten. Hala, aritzea lanean, beraz aitazi salamankakoa dugu eta bere deitura da. Ados? Hala. Eta hola, topaketak egiten ziren, bera, xara... Hala, hori da. Ez da ez ez joan historioa... Ez aukundioan, hori <laughs> <aurin laughs> da. <laughs> bera eksotikoa da, aleike. Bai, bai, bai. tika... bai. Hala, eto giziren gherla den burantz, eta an bergerla zen, eta pasakiten lana bazela hemen euskal egitik urbil, beraz, hala. Mm. Baitu, anai bat ere ezaguna dena pilotari askitri beha baita. Manes? Bai, hori da, anaitikia. Bait, manez, beraz, pilotan ari dena tope... Ta baiala. Ainitzek jatenagizte, "A, suria naia da, bai gura naia da." Orako deiturekin bai. Hala, bai hori da. Ez <laughs> ez dut da zaitaba zu aitzpatu. hori da, laida. <laughs> Bausabate eginendu du berdin. Eh, eh globeltzarenek una bistan aipatuko du e eh, ondotik eh, ditekoa da eh. eta ze amaiz hautatu eh, duzu Elektrizitatea kantua bikaina da eta madera untan emanik ere biziki ere jabilakatu da. Bai, biziki maitez dugu kantu hori nira izparekin. Ta Gaino talarik banoi jatira autazitugu kantu batzuk eta biek hori autazitugu. Diko harri nintzen, bale, hori emanen dugu. Akomplizitatea bat duzu zure izparekin? Ha, bai, biziki, bai, guri iruan aia gibak biziki lotuak gira. Bai. bai dena betitik dena elgakien egin dugu, etxean, dena Hala, braz, beti eh, autuak eta behdinak ditugu hainitzetan. Ados? Beraz, uh, ale, lai dari ere eskeniko dugu Hala, behar demoral. Se ama izen elektrizitatea eta oita bost uh, garen urte mugakari hor hainitz emazte ere bilduzituen zituzten kantunen emaiteko bizki deja da. Diulene, etxe berri heldu uh, da hemen da. Ardadean biluzik dantzan Poniak buztirik luraren erdian Belarrarekin jolazean Pentsamenduak Dioan egin zaizkit egunarekin batera Iriuntasunak Arttu egin naunegar malko; Gauilun honen azkenar, nasketaren azkenengo Segunduetan nik ere, oiukatu egingo dut Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau Zerbaitutzi beharko dut, bintzate horritan tenertean Ilargiak erakusten duen, ortegiaren aurran eskatzen biet O yuca tus siergalduei hey. mire negar malco el lurra nire aire energia quien en merquia vanáis gauillo non en askenar lasquetaren segun do tan ni quere eskatzen banau zerbait beharko du, pentsatu uritanten artean bada ez padaba noa egakaz nire forputak eskatzen ditu Deja cantua de ella. Zea maizan elektrizitatea eta hemen uh, ainitz kantarik uh, parte hartu zuten uh, kantarik ekin eta bos garen urte muga baitzon kantu uh, duela zumaitila bete. Eta hau autatu duzu beraz Jurene. Jurene etxe behi gurekin gurekin ditugu Eta bai erlebelza elkartea ipatuko dugu. Nik ez urtsu bera komprentzen um, elkarteko animatzaile zirela baina berdemoran ea txe elegeko right. kidea zira. Ebe esplikatzeko Olaborantzak amaran, gira bilankide eta lan egiten dugu, beraz, desmarcha kolektiboan zat, beraz, uh, du la urte ezen baita, da itugin duzten adiz ez egle belzatik, beraz, uh, bilnata eme sohtzea, nekanez, alaguk bat dugu, uh, desmarcha kolektibo bat uh, egle belzaren inguran, beraz, da filiek emerjan delako bat, eta, uh, beh, aldiz, dugu nox baita, segipena egiteko, hori dina estruktura atseko, eta, beh, segipen zinez uh, zehaz bat, dukaitiko. Eta, beraz, orta hasi zen leire, Eta, hafet, el burua da, hor uh, bat ditugu beraz, egun ta amag eglezain, horietan, badira dira, sortzi profesional eta bestigusiak amatoja dira, Eta gure helburua da horiek, horien eztiari esker uh, belortzea bizitzen. Hala, eglezain uh, bilakatzen, eta hori guztia. Beraz, astapenetik bukaera agete segitzen ditugu, beraz, bilkurak nik ditut antolatzen, ikusten dut zer egiten aldean eta zerrez, zertan uh, laguntzen aditugun teknika mailan eta horako uh, segipen horretan laguntzen ditut, ala piskat. Eta, beraz, laburantzak anbarrak, desmarcha kolektibo horiek laguntzen ditu, bukaran autonomia bat lohtu agete. Adiaz, nuzte ikilinik operatibak, Hasi ziren laguntzena uh, dula zenbaithurtzi eta orain gaur egun bakarrik ari dira. Ne justua administratiboko paper batzu egiten dut baina gero hien lang, langilea badute. Mm -hmm. Ara besta apenas be laborari batzu ziren hasibijiak eta orain koltsa eta turno soloa egiten dute eta badute uh, langile bat. Mm -hmm. Kafiratikik aldatzen laguntzen dituzu eh. Ala hori ba. da bai eta gero uh, ala usten ditugu eta hor die helburua. Justo ki, egalak, eh, oh, haipatzen abitituko, ergle beltza, da, hemengo beraz ergle eh, motabat, bai, eh, emengo esko alejiko berezitasunak dituenak, hemengo klimari egokitua. Bai, hori da. Uh, gero ala, jakin behag dena, da, ez dena, ez dela lujalde guztan, eta bada, berkfasta, da, beste ergle bat ibigidatua dena, eta eto giden ameriketatik, eta oinok gauzekun uh, toki batzuetan, ezin da ergle beltzarekin lanegin, adibidez, xaran edo beran, bizitik komplikatu da, ergle beltzarekin lanegitaz, eta badira, sobera ergle Are ah. ta er lebelza, balin bada, arekin ari direnak eta helebelzatatua bain bada befastarekin ibridazioa sorttzen du uta ez da gehiago ehle er Hala eta beraz uh, betoki batzutan ari ez alko bailaran eta be, er beltza biziki prezia da itsasun eta bidejaien ere, beinagroa lazon aldeka uh, batzutan kompplikaatuako da lane eta er Elebeltzarekin. Ergan haidu, ergle zainbatek berak hautatzen alduela, ze ergle motekin uh, bai. lan egiten duen, da hartzain bat bezala. Hala hori da, hautatzen duzu zure hartzalea, ergle hauntzan, ze ergle manen duzun, baina bai, eta benperatzena da e, eta nahi balute aldatu, posible lukete e, errele beltzarat pasatzea? Bai, hori da, gero uh, prozesua luziago egiten da, e, xinplena da errele beltzarekin hastea eta gero hori garatzea, aliz batzu bai hasten dirak bekfastarekin, oak hasten dira ez direla bortzaz uh, klima edo beste aspektueri uh, zinez uh, be, uh, modifikatuak edo uh, horretan uh, sartuak, beraz errele beltzara pasten dira. Eta hor gerotageago, uh, baitugu galde horiek uh, erre lebeltzara pastea. Oa, mm -hmm. ime mento honetan, uh, er saintza zertan da, hor uh, pausan dira biskabat erleak? Ebe, hor, hasti uh, dira ateratzen, zenta hor joan den hastan uh, klima gozoa izan da, beraz hor, uh, erle dira biskabat begiratzen uh, neguan nola pasa den uh, bizia erlauntzabak nean. Hor, jakinen dute, uh, erregin hainez galdo dituzten, langile hainez, hor, La biskabat ikusiko dute joan uh, urteko bilana. Negoan pausan emaiten dira ergleak? Bai, hori da, erglea eh, ontsa bajeran emaiten dira, eta gero horreindak oh, garaia ikustekoean erglea eh, asiatikoak ere zeinpaktu eh, izan duen. Eta noiz eguten hasten dira? Or, uh... Ebe gero hasten dira maia atzetik oiti, hor oh, mm. beha euda behia heldu delarik. Ez iran, hansiak, priskabat, hor, eh, itendituen klima eta um, temperatura alaketa horiekin, eta ez dira ateratzen mementoataz, eta behiz sartu behar. Dute, bai, hori en... da, bai, horrekin, uh, gero eta arazo gehiago dira, zenta, be, bero hafet, ez, ez dena izan behar, hori entzat negu bero bat, negu bero bat balima da, aterako dira, eta gairo uh, kampuan uh, ez dute atse manen polenik, beraz arazoak sohtuko ditu, asiko dira, gero eta gehiago kontsumitzen energia, eta arazoa izanen da, hori entzat. Eta hilendira, lang gire hori izanola ekh lanutzabakenean egoitzen dira eta giru uh, berutzen hasikotularik uh, ateratzea. Hori egresainaren uh, kudeatzeko posibilitatea bada ehri kofoinian atxikitzea. Bai, hori da. Bai, bai. Hori ikasten da, bizten da, ha, bai. eta erlebeltzak egiten ditu uh, taileak, antxusen? Bai, oran, or, uh, urtean zer, martxotik, urgirat, propusatzen dugu, erla zaintzen hasteko uh, kurtxo uh, formakuntza bat, fea, formakuntza garai askiluze bat, da hilabetean uh, larun bat atxalde bat, eta Michel Zetuen uh, berada okupatzen elkarteko kide da, eta berak ditu uh, praktika horiek egiten. Orra, or, urteango ez balioen txatze izen emaiten btea da. Hala, eta gero urtean zer, bai, uh, profesionalagoak direnen zait, edo, eg er, lezaintzen adre direnen entzat, jupusatzen ditugu uh, bi eta iru formakuntza hartan uh, urtean. Beraz, bada, ale batetik egelauntza er, paketen sortzea, bestaletik er, egina jalea, beraz, da jo lehoaialaren eko izpera nola egin, eta hola, baditugu formakuntza horiek, eta gero ere joaiten gira ego alderat, uh, formakuntza batzuen zuen egiterat, eta jakin behar da, eg er, le uh, beheltza elkartea dela, baina badugula lankidetza bat eg eh, I puskoan den uh, egilea karte batekin. Uriek profesionalagoak dira eta horien helburua da uh, egileenak uh, selekzionatzea. Echeginen seleksionatzea, ubie echan. Echeginak seleksionatzeeko, uh, bilan bat ere maite uute zinez segipen uh, ortaan, ikusteko zeinek duen obekien ekoiztean, zeinek uh, lortzen duen bizitzen, albizain tratamendu gutxirekin zainta hori da ere, uh, kauhe guneek lezainen uh, be problematika bat, da ainitz zela txatatu, nahizta tratamendua zen bate kimikoa, eta produktu naturalekin egina izan, zainan laguntzen ditugu beti, eta hori nahiko luketetik ituz, eta kostu bat da. Eta hori, uh, egipuzkoan lan ortaan, uh, eta horiekin ere formakuntza batzu propusatzen ditugu ataunen. Selexio bat egiten da, eta undaxean uh, ergle askajena ateratzen da? Hori Hore da, ergeginak, ergegin uh, dituz atxekitzen dituzte, eta gero propusatzen dute salmenta uh, bat edo trukaketa bat. E, propusatzen dituzta hor uh, urtero guri ipar aldera dituzte uh, irurogai bat ergegin, ematen ditugu uh, erglezain ezberdinen etxan, eta gero oiek segipen bat egiten dute ikusteko, ehan ipar aldean emengo, uh, Gauza be, klima aldaketa edo bekfastaren uh, eragina eta horiekin elortzen uh, duten ongi bizitzen. Eta nola egiten da jaholtzeetarik um, jozen dira uh, badira Hmeak ez kiten, nola egiten da hautaketa gero baztertuak dira batzu? E, Ger uh, A horiek batzuk txikitzen dituzte eta batzuk ez ba, kutsakiten du bere... Uh, Eta bakutsak a, ditu bera autaketak egiten, dependeguro zer nahi duzun egin, edo sohtu erlepaketak eta erlepaketak saldu, edo ez ziagin. Bakutsak badu ere bere autaketak egiteko erlezen guztiak ez dute helburu berdin azkenean. Eta erbelen baitan, beraz, e, e, egiten da, segipen hori, testatzen dira, uste dut, badira kriterio batzu ere, bai. indaga, agotasuna. Bai, hori da bai. Beraz, e, badira e, be, aspektu desbehtiak begiratzea dituzte, beraz, goxotasuna, beraz, hori egin nahi du, ergeleztaina joa iten delarik ez adinak gresibo haizan, gero badan malgutasuna, e, gero ozemat ez zi duen ere, eta gero adaptazioa nola adaptatzen den beste eri, ergeleontza bakrean ez da. Errekin bat txaktzaren, da jakin beste egin behar dutela onagtu ere. Ah, beraz, hala. E, Elkarikin lan egin nahi dira, Hala, eh? e, hori da. <laughs> uh, bai, mikro mundu bada bizi ki interesgarria eta batzuk garatu dutena beraz berekin. Herrairu bai. eskolerri mailan izaiten dela ber erlea ordian. Bai, hori da, eta horia alde batetik uh entzahatzen dirina egiten eh, elkaktan, egle eh, beltza elkaktan, entzahatza ezkeran batzu bat dira eh, egualdean bat zuipak aldean eta elkakalan hogekin eh, garatzea egle eh, beltza ezog egbelen eh, ari den bat eta berez berataxa dena, bere joan da igantzial deraz eta beran sobera ibigidazio bat zuen ah, bai. eta mugitu ditu beraz bere egla eh, ontzak, atxapandu bestetoki bat eh. alabraz ez a beti egez eh. Eta beh, ez da behestia egiten al, hidian edo egian, badira hidian ere... Uf, bizikigutia ez e, bai, egietan, bai, eta gero gehien bat horrek e, lebeltzarekin egiten dute e, gaztain onduen, e, gaztain ondu estia gaitzen dina, eta gero e, lorez berdinen estia, ez da sobera akazia eta horak horik egiten. Beraz mugitzen dira, sasoinaren e, bai. dara bera, eta zer estimuta nahi dugun egin, hori da, bai. Eta hor egiten dira, beraz, hor Bada, Badakizu Badak gisa be gisa, hor duen dira gaztainetarat, hor duen dira gaztiatarat. Eba bet, dira... depende zesasoin den uh, Udazkinan Beide. eta gehiago uh, gaztainon duetarat duazte, depende uh, zer arbolek fruitua maiten duen. Mm. Hala. Gero, bale, bate, diakimberdena da, hori nuer lezainetan hori aurten forma kuntza eginen duzala, beraz beraz gauza iniz ikastekoak ditutala hori uh, nahizik haiten, hori azken hilabetetan duten esperientza eta ikasti dudan arekin. Nei, izuzuzuk ere egleak eman etxan? Beha, lehenu no, nintzen, bate interesatzen uh, egleari egia egin, barakien importantea zela biziki eta guk uh, baratzea dugunez eta bakinakien importanteak zirela. Eta hori, uh, dut formakuntza horiek iteko, beraz, uh, gero ikusiko formakuntza eta gero ean, dia teknikal hoztua dudan eta gaina izan uh, egle batzuen zuen ukaiteko. Mm. Egelebeltzatiko er hori bildu, zaholku hainitzuka lehenitu zue, eta materiala ere, eh, alokatzen eta... Baina, Egelebeltza er er elkartak eroztia du material pagastabatala eh, ere, zinez eh, baliozko materiala da eta ez du edo nohk eroztienal sobra investizamendu izan, izanen diteke, ta beraz elkartaren kide izan ez, tegan du bakrik amak pagatu zuhtean eh, material hori eh, prestatua izaten da. Galdetzen dute eta prestatzen dugu, eta ora, azkenan amatujak diren be, eun eglezain horiek laguntzen ditugu, bat ez materialari esker. Mm -hmm. Zer, hori ere investizabendu da eta denbora pasabat denez, zenez baitez bada... Zortzi egin duzu profesional zilela orta ikbizi. Gutsi egiten du, azkenan amatujko buruari konparatu mm. Eta general, diakinez, ze esti mota heldu den denetarik, mundu osotik eta even saldua dena, bera ez konkurrentzia animalia da? Hai, konkurrentzia bai, eta bat ez ere presioan aldetik, giendak presioak begiratzen ditu, man no. eruskia eta ez du begiratzen, ze esti erosten ari den. Ze presiotan berda erusi esti hemen? Bera, depende hor, edo ez potetxiki batek, uh, ez horrek lebelza elkartak, potetxiki batek, berri honetan berguita mar gramokoa da... 6 euro terdi, zazpi, hola hau zerbait? Ez da beheldurtu, behar presio hori emaitea, zerbait kalitateko? Hala, ah, kalitatezko da, gero gainirat be, emengo ergelebat da, emengo hainbat la, ahlo laguntzen ditu, edo ez guk laborari gero eta gehiago ditugu, daitzen gaitzutena, galetzeko ean erlauntza batzu, maiten aldiren horien sojoen edo pentsen onduan polinizazioan laguntzeko, e, hainbat da ditugu, jakteko ean erlezenek laguntzen alduten. Eta emengo estiak badu, ezaugaji bat, sohmarka bat? Eba horretan, sohmarka <laughs> ezazortu hainu, eta gauza da hor nola bakutsak bere estiak egiten duen, hor horregira ikusten berdin sortu uh, bekalitatezko kalitatezko uh, segipen bat, eta bizkat uh, logo bat sohtzeko edo marka gisako bat uh, beltzaren inguruan. Ala, baina, lanean aregira hainu jentzako, bidea luzea da, eh. Mm. Azken urtetan ere aiipatu da hainitz, luzeta zabal leizogaxitiko horix sartu zela,hau er e right. da erlearen etsaila handi bat, Eez da bakagiagiko beste heritasun batzu sartzen direnak, Bajoak eta bai ala, beraz, hori, hori, e, hori bakuntzak antunatzea ditugu, bajoa rentzat, bidez, ikusteko nolat jatatzen alden. Hori, ezer, kamputik edu dena beretipi bat? Hori e... da, eta gero sartzen da, beraz, ebe, ari dirilarik egileak sohtzen e, hori bulba horietan, sartzen da, eta sisztatzen ditu, eta gero beraz, ezinute e, bizi, iltzen dira, gero hori sartu eta. Hala, eta gero uh, listokasiatikoen uh, arazoa da egoiten direla eglauntzen aintzinean. Eta egleak ez dira ateratzen ez da izitzen dira. Eta ez, ez ateraz ez ateraz be, gero horberan iltzen dira. Eta gero montaz ez, ez badira ateratzen gainera eglaztrikoak bat lortzen du eglauntza baxenera sartzen. Eta horberak uh, denak jaten ditu. Dezmasea bat ah, bai, denak Unek jaten ditu. Hunek jaten ditu egleakak. Bai. Baina bai, eta hori da hori dira uh, piskat hori dira sensibilizatzen eta egikoetak adarela handia egiten duk eur jentzat banatzen dituzte zepoak hori egilasiatikoak iltzeko eta laiakimak da horren gara juntan hori dira piskat beharroa egiten hori dira lehen egilasiatikoak ateratzen eta Michail Zetonek bizkion explikatzen duen bizala bizkiz simple da asken atsemaitea egilasiatikoiek eta ez egilak atsemaitea simple da boteila bat aktu edo plastikazku Praxitika asko zerbait eman azukjetua den zerbait gehi alkola. izangaraagaroak noxuri edo beste. zen da hegelak ez du maiite alkola. Alta heglaxatiikoak bai beraz sola sigur zi atxomanitzla heglasiatikoak eta ez zeggelak.. Eh, Bakotsko badu eh, bere formula batzuk egite dute uh, no zuria behar da eman, beste batzuk garagarrdua sust bon, azukrea eta alkola. Hori ez dute hartuko hartukoak uh, normalki ez. Baina uriak eta gauza guztiak esartuko. E bera, uri <laughs> da arazo, entxatzen ari dira, bat semaiten sistema bat, non beste, beste entxektuak ez aite ezan, ere blokatuak izan, azkenan ez ezagun beste entxektueri impaktu horiek ari, egon, ez abitiek esan. Bon, Bakotxa alda, bera etxen, eh, da kokapena ere, behar dela atzen lan kokapena una? Eh, Baila, gero, gauza da, entxatu behar dela, ez euria sartzea, euria balitz, eh, Hala, intzeko baita izuzteak bol azpietan, megure aurria delarik, eta alkohol eta azukria aurarekin ezagirago efikazia izaiten. Zongideena da hangar baten, hastapenean, baden pixka teilatu hau, no? eta artege beha. Nik ezu, txekko lan atzema. Erla esatik horrek? Eia, bai. Nik egin, egin nutok duela bihurtak itarekin nareztabak ditugu hainiz. Eta atxe baita ditugu horretero. Bo, entxeatu, eta behar da, behar da, behar da, behar Hala, hor dira atelatzen. Mm -hmm. Eta pausa bat egiten dugu berriz ere eta jo erlebeltzaren eguna aipatuko dugu Ados. hau igandian izanen baita itsasun Janus Lester gautatu duzu Bai berata ja hausoa <laughs> <laughs> Ah <laughs> eta, ezagutzen duzu? Bai, beha, eta bai, gazetan ezagutzen ginen ezta musikana hari zen, eta harri ginen, bo, wow, jotzen du musika, eta gombatetan zari, bila ehoaktu gira zela, Janus Lester, eta harri ginen, haue, ezagutzen ginen txikitan, eta, hala. Bideona <laughs> egindua laikera. <laughs> hala, bai, bai, eta bera, bera jibak ere ez ditu pinatxok. Hala, hori voilà. da, pinatxok familian, egeusitu dute. Hala, hori da. Bi, begi bilore, Janusz Lesteran, bi gierendiskoko kantua hotatu duzu? Bai. Arre, Julien Echeverri Pachikorikin gire labeti eta azke minutuak izan intu gondotik. Biber gabe, dena ongi dago, zu basaude. Biber gibilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu basaude. Goizako eguzki izpi berotan, besarka nazazu. Bidearekin amestu duzula, berri zesai da zu. Bi harrak zer dakar, iragarpenek ez badute nola dugu. Nora ez aipar, aurreik uspeni gabeko bidaiontan galdu nahial duzu. Bi begi bilore, eldurrik gabe, dena ungi dago. 混 Egin dezagun ulertu kol nolzu Ederra dela hemen esnatzea ez dezagun aztu Biarrak zerrakar iragarpenek asmatzen ez badute nola jagin godu gu Nora ez aipar aurreik uspeni gabeko bidaiontan galdu nahi duzu. Bi begi ni lora beldurri Janus Lester eta Julene txeverri patxeko kautatu musikaria eta gainat ezagutzen duzuna, Julene. Bai, hurri da. <laughs> oso errikoa. Eta Erlea aipatuko dugu beti, eta modanda Erlea, erri eh? hurra txek ere bede kampaina egindu nenenguruan? Bai, begindute kampaina, jaking gabe bazela Erlea beltza ergarte bat iparalean. Brazgo joan gira horien txeka. Abo? Hori <laughs> da. Habetik e, usi ginduan, e, bazutela Erlea horien loguan, eta harri me... E, Batak ite badela elkarhte bat, beraz joan ginen horien ezagut zera pixkat, eta sobra kontentzi lan, basela ala bazela eta braz askinan ez duguain beste eraman elgaxekin geho da bisibilitatek hauza bat, egi uratxi esker, te haute pixkat badela errebeletzea elkarhte bat, beraz ongi da guretzat. Badu antza, erglearen, emengo erglearen egite hor... Um, Logoan, logoa, bo, ez dakabe. Horipena da, zenta. Boa mentoaz, uh, logoa eginduena kere zuen ezagutzen ergle beltza. Ba ditaike, horako hola, zerbait. Igandean azteko, bada, egunaldia aldea, uh, eguna, itsasun izanen da? Bai, hori da, beraz, hor, uh, duela bi urte ezela egina izan, beste urteetan bidak aian egiten zen, ta urtean itxasun eginean dugu hor... Uh, eta ataji ezkexparetako uh, aretutiki hoktan. Beraz, pixkat esplikatzeko egunaren antolaketa, da amajetatik, goizko amajetatik, atxaldeko uh, bostak agete inguru, hola. Goizan, uh, amajetatik amekak agete, ginen duguelk agetiko kideekin, uh, biltzak nagusia, baina bita agetean ere uh, eguna sia izanen da. Eta, beraz, egun hortan izanen da mehkatuak, beraz, ekoizleen mehkatuak, baitut guztinez, uh, ekoizleainit, zorotarat, baitut guo gehitabi. Ala beraz, denak tokikoak dira, eta sail ezberdinetako ala ere naturari lotuak, beraz, izan daitezen, ekoizleak, gero badira mintegi, eta azizaltzaileak, materiala saltzen dutenak, egle eh, zaintzaren zat, eh, gero badira liburu dendak, ez mentaliburu eta gero badira elkarteak, beraz, egi ujatsok da, eta itsasukoa haeka ere. Ala hori oh, eta tailezekin, beraz, aukentzat izanen dira, kandelen fabrikazioa, egle, eh, Egele, uh, lo deitzen dira? Eskoa? Oji, no? bak zu, zir uh, ah. oji horiekin. Mm Horako -hmm. taileak saboina ere egitea uh, ergelearen uh, esti, uh, esti uh, ondajekin. Ala taileak ezberdinak egunean zeh, eta gero bada ere ostatua eta jateko da, eta, edateko, beraz hori itxaskoa ekak duena egiten, taloak, eta gero badira ere krepak estiarekin. Hala, hmm. <risa> <hola, risa> gosia pizten idazua, horrena hori guntan. <risa> eta txaldean, uh, bi konferentzia bat dira, bat da lojan bikok egiten duna jalea eginari buruz, beraz jo lehoaial buruz, dira zinez konferentzia txipiak hor erdi bat, eta bigarrenak da magiz, magiz uh, Elizaldeak berak egiten ditu uh, historioak eta kondatu gehiago erle buruz, beraz uh, esairazahak eta ipuntxipiak uh, erle, erle ari buruz. Zagetida hor, nahi zinutera familia gusua honkitu beha, ez dozuen berodan aldi diten alda. Azkenan, erakusta uh, egileza inprofesional batetik, nola familiara terri ekarri egilaren gaxantzia hori. Mm -hmm. eh, musika animazioak ere izan den Hala, eta gero, egite eta txaldea gartan izan da 8000 arondor bakarlari gisa beri gitarrekin uh, musikaz uh, alaidezan piskategun hori. Mm Hala. -hmm. Aga. eta badakigu ere itsasun badirela hor uh, erlegintzako uh, kofuina egiten Bai, hori da bai. eta garatua dela hori egiten ditu ere uh, ikastaldiak uh, bai, da eta gero ala hor ezagujun materia atajitik toki hori, beraz ala batzun nahi badute, bat badute joan aukera litek ere, joa iteko prosatuko dugu hasteko gero kusiko janjendea motibatoa izan den mm, berazkampotik ditena alda uh, gauza honak erosten halko dira hori bai hor batak egu kalitatezko gauzak ditela. Hala, hor bai, dena kalitatezko haiztan da eta batez ere ala nahi ginoen eman a, hemen inguruan a, arekin, ari aridiren lanean, ari aridiren jenderi bez mintegiak, edo beraz dira lepepinek horiak adez behag dute, egile zaintza ekoizleak ere, izanen dira a, ekoizle dezberdinak, eta gero ez txarekin hainbat gauza egiten aldira egilekin edo Batek egiten ditu uh, likoreak eta alkolak uh, ergelen estiarekin nasiak, eta olabon. zinez, nahi gino nara ere ergelen mundu horretan uh, segitu eta merkatu hori proposatu. Ah, niztasun bat badela ere ez da bakarrik estiarekin. Ala, eh? bai, hori da. Eta gero azkeran ere laborari batzuk gomidatuituko horien gauzak saltzaz, eta laborariak ergelen behaja dute ere, berazala. Hori zen miskatidea, publiko behaz bat eta bat zire familiaka gomidatu, Hala, tailegako posatuz, ta gero, mehkatu agete, eta gero, jatekoa, edatekoa, musika piskatekin, gongo eh? mm. sobat pasteko. Amar honta eguiti itxasun. Hori da, amartatik bostak agete ingurola. Hala, gaiten duzu, profesional batzu badirela, badakiguz, mateko isle diren, uh, eman ezan, ipar aldean, den inguruan? U, eg, horrotarat, uh, edo zain erjelerekin, eh? edo zain erjelerekin, gaiten duzu, badirela, irureun bat, ez profesional, eh? amatu rekin aseak, eta profesionaletan, uh, ogei batola. Hala, Eta nahi balimada horretan uh, hasi zuen ganatok uh, biltzen alda? Baina, egli eh, beltzarekin uh, aritu nahi badu, bai hor uh, biltzen da, gu baitu profesionalak beraz laguntzen aldi eta gero badugu materiala um, biga eskukoa eta hor, uh, itsasun jopusatua izaran da, ere bat eman uh, ah. dugu, uh, non eman dugu, gure biga eskoko material guztia. Eta hori jendak nahi badu hasi egli eh, eh, eh, beparada litek ere, materiala esoberak erostea. Ah, bai, merkatu tipi bat eda izan. Auridea, da, oso, eta gero, edo nork partikulajek, ba, limadu materiala eta ez badu gehiago erabiltzen, berak ere salzen alko du bere materiala. Ba, okupatzen da bere materiala zaskenean. Ah, eta bau, formakuntzak errandu zu beteak zilela, baina hori ere arremenetan charzen halko ziste. Hala, bai, gero, hori egunean zer ditugu, urtean zer ditugun formakuntzak ezberdinak, ola jendeak izena maiten halko du, uh, izena maiten halko du, eta gero komunikatuko dugu ere, Maxu zure dituz urte ixlantsak shaltzen ditugoo? beraz dira erri pakete batzuk shaltzen ditugunak eta hori komandak laster bukatuak dira. Beraz uh, ala, hor azkenegunak egunak eguna igandean emaitzen duko uh, erri egunan beraz komandarien egiteko. A ah, eta jo alkartana ibalimada lagundu ere bada manera zuta beharak badira. Bai, hori da. Be material hori azkenan kostu badu eh uh, formakuntzekere eta denak uh, Be doainik ari dira eta laguntzaile gise elkartan, elkartak bizin nahi badu, bax da dirupiskat, mm. igandean bezalako egun baten antolatzeko ere, diru dirupiskat. Hala beraz, uh, doaintza bat emaiten dugok, uh, igandeko ez da sartzerik, uh, sartzilipi gada, baina man justu gutxartso bat, uh, edo nork uh, emaitzatipi bat egina badu, uh, ala, esker, uh, esker tuak izan endasteko. Hala, beraz, gomita egina, iganderako, eta gero lana segitzena. Urte ursoan ere, guai, lan gertageiago etorreko da, sasoinarekin batean, primaderarekin? Uh, be, bai hor, uh, Desmarcha kolektibuetan bai, baina gero udana lehera aski uh, lasaiago izan da, bez nire postuaren zat, salubadela Luhama prestatzeko, eta Lujaman ni izak duratzen uh, janariaz. Ah, brez bai? Berkut, euh, maraketa guziak egin, <laughs> eta hori guziak. <laughs> Berkut, zongidazkinan desmarchetan apaltza, hula, lujamako badugu demura, eta hor gai urteak direnez, laburantzak amara rentzat, baituko hain gauza ikusteko. Etzi lan ekatuko baduzu eg, lan egiteko? Hala, hori da, nahizas aspertzen. Uh -huh. Bo, eta lego, demura pixka bat ere, beh, mendiko gida izaiteko zenako, ez? <laughs> bai, bo, gero, paltaitut di <laughs> formakuntza egiteko, me albalima utba, bai, bukatuko dut hori seko. Bo, Naskia elkarkuruzatuko gira honoa, non baita, Jule, ne? Bai, segok haski. Zure, asmoak zein dira, ondoko hilabeteen za. Ta, e beh, hor, segitzea laburantzak abran, aldu, aldutan, beh, albesein bat laguntzen laborari horiek. Eta gero, beh, zakit, ikustea, zer egiten alnuken, ere, beraz, da hogekin, geroan. Eta gero, hor, baratzea egiten are, sian Beraz, hala, bera, baratzea, ongi ikak dezen ahokten ere... <damals> Barazkia initzekin. Me mento da bai egiteko, prestatzeko. Hala, horria patata egina dut. Hala, bai, egina dut ere inak. Dio nena zitean. Bai. Hala, bai. bai, eta asitipiak ere, beraz. Beste dik, ze egina dut zu, asiak bai, gina ziteko zuzu. Hala, asiekin, ezut lan daritik ero zten. Dena, hmm. bai. txeko asiekin. Hala, txeko asiekin. Hala, urte batetik. Hala, tomateak eta? Tomateak, poxuak, meloinak, asalureak, rojetak. Hain itz gauza. Hondia ah, ba, duzu baratzea lehi? Bai. Ba bat duz hurra? Hala, sobra hondia batzutan, me eztiko e, eko izpenak jateko bikaina. Zenta behar da denbora, aktiboadela harik ere, eta behar demuran okupazia baratzeaz? Bai, mea, atxe maiti ba bada, e, atxe maite da denbora horrentzat. Mm Huu. -hmm. Zera hulkatzen duzu guai egitea, sasun juntan, o, o, o, egun hauetan? Ebe, hor, e, nik enuken landat hilbera da. Hor joan den hostira lagute, zen. hilgorazen. Akasumaiten duzu hilagian bai. ere. Eta hilgorazen joan den hostira lagute, beraz behar ziren egin landare guztiak goitzi upatzen direnak, beraz aditez pastanajeak, pohuak, eta beste gauzak. Eta hor hilbera denez, begiago liteke patata, eta lujean sohtzen diren gauzak. Begitz hilgora izaitan, begitz landatzen alko dira gauzak. Ez dakite morabazinuk edaz, baina naski kronika txobat menesiruke. <laughs> <laughs> baina, Jurene, Txeverri Pacheco, milezker, unha arte torririk, ba eta komita unha arturik. Ba Bestaldi bat arte? Bai, hori da, milezker. Igande arte, xo hori. Bai, hala, igandan erle belzaren egunerat. Bai, hori da.